а командуванням сорокової армії, то кидало війська на штурм черикарської зеленки, то шукало нагоди порозумітися з цим загадковим невловним командиром. А п'ятидесятий десантний буркнув здарувань. Це ж треба, який малий це світ. Вісімдесят шостого я командував у Черекарі мотострілецьким взводом. Він знову глянув на мене. Видно було, що його розбирають сумніви, а причепитися не було до чого. Щепак, став би я кидати йому виклик в цій ситуації. «І що з вами робити?» – буркнув він. «Хлопці ж наче нічого. Я з такими три роки пліч о пліч. Треба була вам та баба. Вона стала оскарбляти нас», – обурено сказав Паруб'яга. «Каже, я з тобою в спині пасла? Чи що?» Нам же положено без очереди, выгукнув другой. Ну, товарищ капитан, хіба не правда? За что ж мы воювали, чтобы оцей квитка не можно было урвати? А этот козел сам полиз. Ты вре побольше, звався омоневец и с перебитым носом. Я не видел, что ли, двое на одного да нарвались на спортсмена, видать. Хорошо он вам врезал. Они оказались сопротивление, Понуро докинул другой. Заруван неуважно зиркнув на нього холодними світлими очима і почав думати. Певне, це було незвичним для його мізки, бо за хвилину він аж упрів. «Гаразд!» – нарешті буркнув він. «Протокол складати не будемо. Афганці все-таки. Ви двоє, – махнув він, – забирайтеся геть, тільки щоб не хуліганили. Не доведи, Господи, побачу вас у други, битиму як гамана і зарубайте собі на носі. Випив, то закуси, і до людей не чіпляйся. Так точно, їй Богу, товаришу майор. Паруб'яга мало не перехрестився. Помилка вийшла, ми зараз же, нас і близько не буде. Линяємо й край. Коли двері за ними зачинилися, Здоровань обернувся. А от ти, голубе, щось мені не подобається. Він спинився переді мною, широко розставивши ноги і заклавши руки за спину. Морда, знаєш, що ти бандитська. Тобі вже казали про це? І що з тобою це робити? У не прилажу. На цукроварні щойно скінчилася зміна. Ось-ось мав під'їхати автобус і коло бетонової халабуди чернів натовп. Крок за кроком, спускаючись із паруба до річки, я вдивлявся в юрму, намагаючись загледіти знайоме лице. Стільки людей знали мене в цьому містечку. Правду кажучи, саме з цієї причини я й не хотів сюди приїжджати. Коли побачив звіт відділу безпеки, в мене й очі рогом полізли, щоб сенсей мав якісь справи отут, у цьому сонному провінційному ранцентрі, де вже бозна відколи нічого не відбувається, де один-одний кінотеатр, якому крутять індійські та арабські фільми, від яких аж оскома бере де в ресторані подають незмінний гуляш із кислою підливою, а біля райкому й досі бубонить гучномовець, почеплений на стовпа, де вечорами на вулиці висипає крикливо з претензією одягнути тлумисько. І видно, як щербатими хідниками простують поважні матрони зі своїми доцями, котрі аж пищать за заміжем, як спльовуючи раз у раз і вибухаючи пранцюватим реготом суне паруботство – з вовчими щелепами, і вбогою, з каліченою психікою, та ще плуганяться дядьки, згорблені, забиті, схожі на великих сумних волів. Певна річ, ці краї мали свою історію. Колись, іще на зарі своєї далекої юності, живучи в цих краях і намагаючись докопатися до їхніх коренів, я дізнався, що 10 століть тому на цих берегах була столиця турків, котрі служили великому київському князеві, про війська Залізняка, яке проходило цими землями, про те, що раніше люд був не такий забитий, і ще в 1933-му тут вбивали активістів, які забирали хліб. Ну так крути, не крути, а все це було в минулому. І з минулого в цьому містечку не залишилося ані чагісінько. Міліція зате була, та ще й яка. Я збавив ходу, поминаючи стенди, з яких пантрували стрижені злочинці. На ганку стояло декілька міліціянтів. Ну і мармиза ж були в цих хлопців, хоч цуценят бий, справді. Один підозріло глипнув у мій бік, щось буркнув своєму колезі.